Imaginarea unui arhetip. Când mi-ați dat cuvântul, am văzut că e o bucată din carnea spurcată a dușmanului nostru, cu care să spun, am învins. Din gură în gură a fost purtat trofeul și iată a ajuns acum la mine, să-l fac eu cuvânt, căci carnea asta nu poate fi mestecată și nu poate fi înghițită. Ea nu ne poate hrăni, e o carne străină și nimic din ce e străin nu ne poate face să creștem. Spurtată din gură în gură, a ajuns acum la mine. Să spun, să spun, am învins cu carnea dușmanului nostru în gură. Și spunând să o scuip după lege, să o zvălu un foc, spurcatul. El nu s a fi dat înapoi să ne lase să putrezim ca pietrele munților, sub cerul liber. El nu ne a fi adăpostit o clipă măcar. Am învins, iar noi facem carnea moarte cu vânt. Am învins, i-am smus vorba din gură și pe el vieții l-am zmuls. Am învins, tu, am învins.